Dhe gjitha falëndërimët, mirë njohët, më të mira, më të flota, janë vë të përzotin tonë, Allahum të barëke vë të ghalëa, për shëndetit, më shira, begatia, dhe gjitha e vëdatat janë mbi pengamberin tonë, Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem, mbi shokët e ti besnikë, mbi familjën e ti të ndërshme, mbi gratët e ti të paçta dhe mbi gjithë muslimanët e cilët e ndjekinë, dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë diri në ditën e kiametit. Të ndërruar gjëmatli me lejnë e Zotit Gjellë Gjellëlluhu dhe t'i ndajnë në disa qaste para hëtë vësë gjumas duke u këshilu me fjallët e Zotit duke lezunë nga fjallët e Zotit nga fjallët e të nga mbejrit tonë sallallahu aleyhi vësallem në mënyrë që të shprimzohem nga shpalja dhe të drejtojmë më mirë jetën në të cilën Allahu Gjeri Gjelaluhu në ka begatuhet. Thamë se për nga mëveri sallallahu aleyhi sallem Ligeratët e gjumas i ka vequn me njarjet javore me ato përdiqëmërit e javës dhe i ka përmbledh në ditën e gjumas gjithë shka e sësil rrëthë muslimanëve në atë javë. Ne edhe Në këto ditë do më së dyshmorej duhet ta trajtojmë një meselë, dhe ajo është meselja e festave të fundit, e kramtimeve të fundit, ndryrimin e motmotove në bazë të llogarive të cilat janë në vendet tona. Do më së dyshmorej besentari duhet më çeni informuar me pas njohuri, me pas dije se çka posillot, çka po bëhet, de cilat janë dispozitat e Zotit. Në këto festa Pengamberi sallallahu alaihi sallam Një dit për e ditve I pohë disa arab I pohë disa njërëz Duke I pohë disa ahenje Disa zbavitje, disa festime Dhe tha pengamberi alaihi sallatu vësallam Allahu gjele gjelelu Kret festat që i kini pas Nëse njërëzit mendojnë Se në dhe galuarën Nuk ka pas festa nuk ka pas këndime, ato gjithçka janë të reja. Kjo është e kot. Në të gjitha kohrat ka pas festa. Çdo popull ka pas festë. Çdo popull i cili s'ka pas Kur'an, nuk ka pas pejgamber, ka pas festa të vërta, ashtu siç i kanë vendos nga traditat e tyre. Të të dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ahen jë zë festim atë që i kishin, pa të gjitha janë nga jahilieti. Të gjitha fesës që ka ju i banit, janë nga gjahiljeti. Edhe atëherë ka pasë dita e nanës, e dita e babës, e dita ati, e dita këti. Dita e fitores, dita e luftës, dita e paches. I kanë pasë arapë të sende, kur kanë fitue, kanë thonë dita fitores. Kur kanë humë, kanë thonë vajtimi. Ekshtu me ra, dhe për nga meri sallallahu variju sellem të gjitha këto i quan, Festa gjahilije Festa nga Periudha e padijes Që nën kupton se Ajo që ka i kanë zit njërzit Mi vendos këto festa Ka qenë padija Dhe ka arë Kur'ani Zotit Gjelle Gjelle Luhu Dhe i ka zavëndsu me Me hatë Cilat janë ato Ta pengamberi a.s. Allahu ja u ka bohë dy festa Allahu ja u ka bohë dy festa Festën e Ramazanit dhe festën e haxhit. Pra, pas adhurimit të Ramazanit që bëhet një mujë ditë, Allahu xhele xjalaluhu e ka quajtur Eid. Eid fest për shaktë Ramazanit. Dhe kur krijohet haxhi dhe kur therrret qurbani, Zoti jon xhele xjalaluhu e ka quajtur Eid fest. Ç'nan kupton se vetëm këto dy festa besimtar i ka në jetën e ti? Dhe Mo konkretisht, a mundet mi shkumej ndaj kujt na se kjo, ndoshta shumë është ngushtue, do të thotë, nuk është, nuk është ashtu, nuk është kështu, neve nuk kemi burim tjetër ku i shoshitim meselën dhe ku i i hollsojna meselën dhe i përplasim njëra me tjetrën me argumente dhe prova përveç se librit të Zotit dhe fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, më Shpjegimet e ulemave të mdhej Me shpjegimet e ulemave dhe studiusve të mdhej Të kohrave të lashta Sot, përshkak se jemi para kremtimeve të caktuara Do të trajtojmë një sure madhështore të Zoti Gjellë Gjellëlu Po Allahu Gjellëvalena e shpjegon neve Se nga rrjedhin këto mështë Festa nga e kamburimin Dhe cilat janë kuptimet Cilat janë kuptimet Kjo sure të gjithë e dini Kjo sure është e një orë tek të gjithë Pa për jashtim është surja al-Ikhlas Surja të cilën na e quim Surja kull huallahu e had Surja kull huallahu e had Dhe kështu e ka qëjtë për nga mberi Sallallahu aleyhi sallam Në hadithin që e ka ndjerë Imam Bukhariu e ka qëjtë Kullhu Wallahu Ehad Dhe kjo surë i kombinan Mëtë emra Të cilat i kam përmen Djetarët e të fësirit Surëja el-Ikhlas Cila është kjo surë el-Ikhlas Surëja e sinceritetit Surëja e qilëtërsiz Dhe pasëtërtis Dhe ekskluzivitetit Ekskluzivitetit Në mënyr të veçant dhe në mënyr Më përjashtu se I është vequë e zotit tonë të bareke wa te ala Ajo është Kull, hu Allahu ehad Thuaj, aj Allahu është ehad është një Një i vetëm Allahu sëmet Allahu është sëmet Lem një lid Nuk e ka linë dikam Wa lem një ulet Dhe nuk është i lindër prej dikujt Wa lem një kun lehu Kufuën e hadë dhe Allahu Gjelle Gjelalu nuk ka nga asë kush, asë një sen, asë melache, asë gjin, asë njerës, asë gjalesat të tjera, kufë. Sin gjanë kërkush. Oshtë i veçanë zotë i onë të bareke vë të ala. Kjo sure të këshumica e komentatorve të ulemave, të mufesira të muslimanve ka zbrit në mekë ota shumicë e sadër muslimanëve. Kjo sure ka zbrit në Mekë në periudhën para emigrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kanë bërë pyetje mushrikët, kanë bërë pyetje i dhjetarëve. Në disa komente të dijetarëve, kjo sure ka zbrit në Medinë. Kjo sure ka zbrit në Medinë, por më saktë është se ka zbrit në Mekë. Ata të cilët thonë se ka zbrit në Medine, pëtje në kanë bo Jehudët. Ata të cilët thonë se ka zbrit në Meke, pëtje në e kanë bo i dhojtarët e Meke së prej Arabëve. Që kanë thonë? Pas një periudet të kalimit të kohës prej mesajit pengamberik, pëtjet vëllënin, vëllënin pëtje. Po jo qdo pëtje, jo qdo pëtje zotje e trajton të të madhe kur al er pengo me disa sallam na në, në atë arsyrë dhe në atë zullum dhe në atë padrejtësi që e kish kapluu njerëzimin ish normale me, me me me me me plot pyetje kështu ashtu a është kështu a është kështu e kështu më radh por zoti onxhel Gjell le xelalu nuk i përgjigjet të gjitha pyetjeve qase kishte prej pyetjeve të kota kishte prej pyetjeve që smeritojn në vëmendje nuk meritojn me kthi me kthi vëmenjë dhe me i dhonë pesha të rëpytjeve por kështë e pytje të cilat zoti jo në gjellëvale me Kur'an u përgjith prej pytjeve që ka ju përgjith Allahu gjellë gjellëluhu është edhe kjo që ka e vetën i dhujtarët in siblene rabbek i than Muhamedet sasallem po folë për Allahum po folë për zotin po folë për një kryuës absolut Në i njofëmi ka thonë disa fejë këtu pari. Kemi kryshterë, kemi johudë, janë persianët, me gjusë, e kështu më radhë, të gjitha ta, ja përkacoj një burim, ato shka javuroj. Ti, unë sublene arabbek, ku e ka zana filën zotë jëtë? Apo, kështu e vanë në mpytjër. Thamna kryshterë, i kena i kena vetë, e dinë që ka thonë i kemi e hodet i janë shumë përrethneve nga sa ta ishin analfabet dhe s'kishin të lezuar dhe as shkollë dhe as arsim dhe kështu i ba një pytje i vetë një të tjero tha in si blenaro bek kalzo ku e ka burimin zotë jotë pre karjeve kështu e ba në pytje dhe Allah u gjele gjele luhu, nuk e shmonge këtë pytje nuk e le ash ju përgjitj Ju përgjigjë kësaj pyjetje që tjetë edhe përgjigje në intervale kohore shumë të largëta për të realizua fjala Zotit Gjelle Gjellalu se nërihim ajatin afil afati felatës të agjilun ne do tja u tregojmë juve të gjitha provat por mos unëgutni por mos shpejtoni andaj, nëse njeri ju e studion libri në Zotit Gjelle Gjellelu me gjith periudën e largët kohore e gjenë Kur'anin duke ju fol mendjeve dhe zemrave dhe shpirtrave dhe trupave si kur është duke zbrit tash dhe kjo është prej argumenteve të Kur'anit vetë Kur'anit nga se Allahu Gjelle Gjellelu është jashtë dakikave dhe sekondave dhe orve qka na i numrojna Allahu Gjellegjellu në hadithën që e kanë zhëriman Bukhariju nga pengamberi së sellem se ka thënë Allahu Tebarike wa Teala Jesu bubnu Adem et Deher Biri Ademit e shanë kohën Ndërsa unë e kanë kriu e kohën Pra i shanë atët tësirat Zotë i onë Gjellegjellu i ka kriu e Por Allahu Gjellegjellu nuk him në kriesën e ti Qëtë dhe nuk him në kriesën e ti Këto dakikët tona Ha? Dakikët tona 2 mlet 3 mlet 4 mlet 5 e gjys Këto janë për neve E shemsu al kameru Bi husber Këthën Allahu Gjellë Gjellë Djellin dhe hanën Ja u kemi po Sahat për juve Logari për juve Ama jo për muve Jo për zotin Gjellë Gjellë A daj Allahu Gjellë Ka kriju kohën Pa i nuk merë piesën në kohë Jeton jashtë kohës. Jeton jashtë kohës. Pra, të jetuari të tij jashtë kohës është se zbritja e fjalës së tij nuk kufizohet në kohë. Nuk kufizohet në kohë, por është gjithpërfshirëse. Prandaj, kur e vëtan ata kush është Zoti i jot, oj, oj, përgjigje deri në ditën e gjykimit, kur të vësin njerëzit kush është Allahu ul gelexalahu, është përgjigje në surën Al-Ikhlas. Surëja edhe qante zotit e bare kjo e te ala Tha Allahu gjellu ala kul Thuaj Janë pes surët e cilat fillojnë me thuaj Dhe Allahu gjellu në gjellu u shpesht i thot Pe nga mirit tonë sënë selim thuaj Në të shpigujmë se, se i thot thuaj Tha pot pysin kush është kushja mune Tha thuaj Allahu ehad Thuaj aji Allahu është një Dhe fjala e had është më e veçantë në njësim Se sa fjala wahit është preja më zxedhur Në gjuën kur anore Për ta manifestu një shmërin e zotit një Që përfshin se në gjithë shkatë shka e veçonat asizot Nuk i njësën Az ngalor, az ngal afur, Allahu tont te bare kote Ala, por veç çka than dietarët Abdullah ibn Abbasi illa al asma, por veç emrave. Ha, por veç emrave. Allahu është dëgjues, edhe njeriu është dëgjues, e por bashkëto është veç në emër. Nëse realitet, njeriu dëgjon në në hapësirë të caktuar, nuk dëgjon larg dhe shikimi i omë, me shikimin e Zotit nuk kanë realitetet të përbashkta nga se na shofëmi përpara nuk shofëmi prapa nuk shofëmi arash në ndjena me shqisa po e ndjena shqisa qka i prek në afër dhe nuk kemi mundësimi në ndjeja të shqisa qka janë larga tje e kështë të merar dhe kemi shijen por shijet e tona dalojnë perceptimet e tona në dalojnë nga se na duhet me afru shqimin të goja për me shikua ashtë i amël, a i hidhur o po prej largë, smuina me dit kjo është mëngësia jonë që këna ka kryu Allahu Gjellu Ala dhe khulli këll insanu dhaifen dhe njeri ju në këna kryu të dobet të dobet mirë Allahu Gjellu Gjellu Kurupit kush është Allahu tha kull, hu Allahu e had thuaj është Allahu nja nja djetarë kanë dhanë këtu ka o përgjigje për të gjithë për të gjitha hamendjet për të gjitha dyshimet për të gjitha lëkundjet veçanër ishtë të atyre të cilët e përka tësojnë Allahun në të tre lakadë kefar al-ledhine kalu inna Allah e thalit i thalatë të dhe Allahu gjende gjelalu nuk janë muslimanat të cilët kanë thanë Allahu është një i tredve që të dhe vedonë gjematin dëruar një i tredve që vëtëzim Mishrim, Zoti më i tetë ti kush t'at Zotin e rujt. Allahu dha kul huwa Allahu ahad. Thuajt Allahu i njeh. Për të qenë Zoti është më kon njeh, sikur të ngjasson te dikujt ana nuk do të ishte Zot. Andaj është ahad i veçantë në të gjitha gjërat. Allah ky ban deman të gjitha festave dhe kremtimeve dhe perceptimeve të të paboza për Allahum të barëk e vëtë të ala për Zotin kriusin e gjithësis thua Allahu është nja dhe djetarët kanë dhënë kjo sure me gjithë së është katëra jetë e shkurt është shumë madhe ka thamë bëngan veri sallallahu ariju sallem kër e dhe gjojnë janën prej sahaveve duke e ledzue kull hu Allahu ehad Allahu sëmed lemje lid wa lemjulad wa lemje kullahu kufuven ehad Dhe paqe po, nga mbedi Ali sallallahu alejhi salatu vesselam, që sahabi duke e ndjej vetes se s'ka lexuar pale çka, shumë pak ka lexuar, i tha pejgamberit sallallahu alejhi sallam, "S'ke lexu pak." Ë ka lexjuë 1/3 të, të Kur'anit. Nuk e lexu pak, e ka lexjuë 1/3 të Kur'anit. Kurani nëse e ndan në 3 pjesë. Nëse e ndan në 3 pjesë. Çonon kupton se për nëmbane me veti rëtë gjuza. Po djetarët kanë dhënë kuptimin nuk e ka këtë. Kuptimin e ka se kërejtë kur anë i silët rëthkull huallahu e hadë. Thuaj është Allahu një. Thuaj është Allahu një dhe vesimdari duhet ti drejton kuptimet e veta për Zotin e tira. Ajo për të cilën mas shumë tineve kërkojemi në këtë votë është mi drejtu kuptimet e tona për Zotin tonë gjele gjelalu. Allahu të gjitha xunat mundot më fal. Muret më fal Allahu xhelalu veala të gjitha gabimet, të gjitha rëshqitjet. Edhe epshet Allahu i fal, edhe zuhumin Allahu e fal. Nëse kërkohet falje dhe kërkohet teube prej saj. Të gjitha seinet mundot më fal. Por vetë, nëse ekziston tek njeriu perceptim i gabuishëm për Allahun, nuk e fal. Nëse ekziston perceptim i gabuishëm manifestimi gabushëm për Zotin tonë gjëlle gjëlelu Allahu nuk e farë dhe kjo që është e shumë serioze për të të ka zbit fjala Allahu të bareke djetarët kanë thamë qka është fjala kul thuaj ju e dëgjoni në Kur'an qpa është themin kul kul thuaj kjo është fjala urdhërorën nga fjala kale e kulu thot thuaj po kjo është zbrit Muhammedit Alehi Salatu e Selam Kjo është një fshetsi e madhe e Zotit Gjellë Gjellëllu. Kjo është një fshetsi e madhe e Zotit Gjellëlluara, kur i thotë thuaj. Kjo që kanë nënkupton? Kanë thonë djetarët, thuaj është. Se ju o ju njërës, mu mbledhe sa mu mbledhe, me studiu sa me studiu, me hullumtu sa me hullumtu ju nuk do të gjeni përgjigjen se kush është Allahu Gjelle Gjellelu dhe qka i takon ati prej madhërijez e cilsive dhe atributeve të veçanta përvesh nëse zbret që kjo kullë thuaj thuaj një filozof prej filozofave të lasht kam përmendje etarët duke i shpegu madhështin e fjarës kullë janë dy shkronja të nderuar gjema studionë në livrat e musliman me, vë, me vëllime Andoj të adim kadrin dhe hirmetin e fjallës e Zoti Gjelle Gjelalu. është shumë e madhe, nëse ishmi ndalë në surën ikhlas, kull hua allahu ehat, me tepsirin e vetë, me përpikshmëri dhe studim të mirëfilt, do t'ishtë me vitet të tëra studim i kësaj surë. Një filozof prej filozofave e provokon të dhe mundon të vetë vetën dhe e djërësit të dëshironte me kop ç'i duket Allahu xhele xhelalu ç'i duket som ba la hatta di ç'i duket Allahu xhele xhelalu dhe kjo është në brendinë çdonjë nit prej neve por vetëse neve Allahu na ka shëruar me Kur'an ka thon lem mi wa lem yekun lahu kufu ska mundi ti me papamin e tila mirë po ky filozof një ditë prej ditëve takon një fëmijë në Bregdete ai takon në Bregdete Dhe e ka morë një gotë me veti. Në zalë e ka boj një loj grope të vogël. Dhe mërë të ujë nga deti dhe hefën në grope. Mërë të ujë nga deti dhe hefën në grope. Dërsa këja kishtë e sikletin që i shdukët Allahu. Që i shdukët Allahu, pa mja zotit tonë gjële gjelelu. Dhe i thafëmi njëtë, që ka jetu bo? A e tishtë? qëti që ka e të ba, a e di u në ku kumë rije, unë jam të dojsh me e kap përmjën e Zotit, kryusit kësa gjithsie, tha, jo, unës jam të ba kur gjopë, unë jam të provu që këtë dejti të qështë qëtu, që këtë dejti të qështë që këtu ngropë, tha, o, djelosh, këtë dejti së në nëzirë kur në këtë ngropë, tha, jo, unë kam e ka me provu, unë e ka me provu me që këtë gotë, ka dalë, ka dalë, ka me në Po od jashtë kopun zbaut kur. Kjo është jashtë logjike. Tha, ama pura jote është edhe më jashtë logjike. Tha, nëse ti këtë deti s'u ndjenin këtë grop, në atmendin tanë të, të vogël s'u shti Allahu Xhelal Xelalu. Allahu është më jo i madh sesa mendja jone e vogël, më e perceptu mallrin e Zotit te bare keut te Alla, kur u pyet Abdullah ibn Abbasi. Jali haqës pëngamberi sallallahu alaihi sallem Thanë, o ibn i Abbas A mundet mu ka pa lau A mundet A shiko këto pytje kanë qenë të trajtume Kanë qenë të elaborume Kanë qenë të, të hapta Nuk kanë qenë të mbyllta A dojduhet të mësohen Dhe mos mësimi revolt... rezultant Që ti mësohet i kushgabim A da nuk është I ashtë etikës me vetë Kush është allahu A mundet mu pa allahu E kanë vetë abdullahi ibn i Abbasin Qka tha, dhe kjo alim i madh i fjamiljes pengamberi, pengamberit sallallahu alaihe sellem, i gjakut pengamberit alaihi salatu e selam, djal i sahabijut familjar i pengamberit sallallahu alaihi salatu e selam, të cilit kishtë e ba duha pengamberit alaihi salatu e selam, Allahu mi jam su Kur'anin. Qka tha, tha, njëherë të kopë minja më të vogël se allohu më sa në i bojnë e muha vetë. Tha qa është të jam më e vogël? Tha një krije se Zotit Gjellë Gjellë E shofë nga për dit E ndi se këna pa funin Qela është Tha qjellit i par Qjellit të par Qjellit të par Qjellit të qjellit ku janë Nuk e di kur kush Edhe satelitat nuk e di nëse ku është skaj i fundit Edhe satelitat nuk e di nëse ku është skaj i fundit Nga se djegët Allohu Gjellë Gjellë Ka zbitë surë se djegët Këtë qijëllë se kapë kërkush Tha mbi këta janë dhe gjasht të tjera Pasta jeshtë një uj i madh Pasta jeshtë një arsh i madh Pasta jeshtë Allahu gjele gjelelu hu Tha qishja u mërmenja A mërët mu kapë kjo Tha skapët Pa të fete barak Allah I madh është Allahu Anaj kull hu Allahu ehad është privilegji më i madh i zotit ton gjele gjelelu hu Dhe fjala kull është at gropën sunemush me ti çdo por vetëm se nëse të zbret Allahu xhelle xhelalu Kur'an pasaj të thot Allahu xhelle wala Allah, Allahu Samad thuaj është Allahu as-Samad do këtu është përsërit emri Allah Thej emri Allah është emri përveçëm i Zotit ton xhelle xhelalu që në kuptimin gjuhësor nëse kup, nëse përkthehet është ai prej të cilit hutohët meja El ilah, Allah në nënkupton për e ati të cilit hutohet mendja, hutohet, blokohet, blokohet në afcite tona, dhe ndalë dhe s'kanë mundësime vazhdu manatana, provoje, si më zdrujsh provoje, s'mundësh me arrit. U pët, imam Ebu Hanife, për njetën mesele, dojna me dit akapot Allahu, se po në vindë do pami e në trurat tonë, dhe në, në, në gjokës aton për në avin mos është kështo mos është ashto ta mos e kini gajle laja dhur rukëm s'ju bandam nuk ju bandam as një pamje që ka ju vjen për Zotit fa qështë ta bandam s'ju bandam sa tjeni gjavë e me jetu pale sa vite e pale fa, sa foto me ju ardhi uve për Allahun a i nuk ka qashtu rinir arru Kretë fatët që ka t'ju vinë Kretë tamje dhe ilustrimet Dhe imaginatët ka të qëtitën t'ju vët Rënjë i ratë Se ka do që të qëtitën Ato nuk janë që e të regojnë Zotin tonë gjellë gjellë e ljuhu Kjo është madhëri Allahu gjellë e ljuhu Allahu samet E samet Qa nërë kuptonë samet Djetarë kanë thanë Në të gjithë Kur'anin Kë e mërë është përmenë vetë të mësurën Kullu Allahu e hadë Ska e samet as Dhe afizat e dim As një ajet nuk e ka cek emrin samet Përveçurja Allahu e had Allahu samet Qa është samet? Djetarë ka ton samet e shumë kuptime Pre kuptimeve të fjarës samet është i pavaruri për nevoja Dhe i a i cili kanë për të gjithë Për ta të gjithë nevoj Kuptimi pa Ska nevoj për kërkanë A krejt kanë nevoj për ta? Kjo është samet. A ka dikush të ska nevoj për Allahun Gjellet Gjellalu? Me komunista, me theudalista, me socialista, me ateista, me qka dush ideoista, ata kanë nevoj për Zotin ton Gjellet Gjellalu? Kur? I dhe rakibu fil fulki. Wa gjaraj ne bihim, kur t'i hipin anijës, dhe ajet të lundroje me to dhe të vinë valet e detit qatë herë e gjunë ideologjinët ti për toke dhe thotë oë Zotë shpoton tash e Allah u gjellohala ka cek ka thënë ra po është ideologjia ra po është ideja jote mbetët fuqia Allah u gjellohala o somet a i cili për të, të gjithë kanë nevoj për ta kur të smuot njeri u dhe zka i laq i mbetë Zotë i onë gjellë gjellohalu kur në roje jetë I mbet Allahu Xhele gjelë Xhelalu. Kur s'ka fëmi, i mbet Allahu Te barekehu Te Ala. Kur ti çojë ndort mëkët, i mbet Allahu Xhele gjelë Xhelalu. Të gjithë kanë nevojë për Allahun Te barekehu Te Ala, por vetëse dallimi është se besimtari njeh Allahun në rehati e jo besimtari njeh në në vështirësi. Andaj ka pejgamberi Sallallahu Alei dhe Sallam, ta'arraf ila Allahi fi rakha, ya'rifuke ja fi shidda. Njithë Allahun kur të jesh rahat Ka të bëndon njëfë e Allah më kërë t'jeshë rahat Mëse ara Allah më kërë t'jeshë rahat Qka rezulton Ja arif kefishidde Kërë t'kishë zorë ajtë njëfë Kërë t'kishë zorë ajtë njëfë Allah u të vare kevë të hala Pro samet, këtë kanë nevoj për ta Dhe fjala samet E ka kuptimin E ledhila gjaufele I cili s'ka zbrastina I cili s'ka zbrastina Allahu gjele gjele luhu o shpyt në këtë paraksajsurë e për zanafilë. Allahu samet, kanë thandje etarët, a i cili s'ka bosh lëk në qenjën e ti, a i cili në sifatet e ti s'ka bosh lëk, s'ka zbrastina. Ka të në Allahu gjele gjele luhu, ju yup të imu ala, yup ju të amë. Allahu jep bukejtve, ama vetë s'ka nevoj për buke, s'ka nevoj për ushqimu. Se kena nevoj nga përushqim? Nga se kena zbrastin në brenda neve. Së kemi zbrastin, kemi bark, kemi stomak, kemi gjox, dhe ki nuk fryë. Dhe ki ka nevoj për mu, për mu mbush. Dhe në, në, në momentin që ka së frazët, ka nevoj dhe filon mu një kështu e. Allahu ka dënë Allahu samet, Allahu është i pa, pa zbrastira, pa vende që ka duhet mu plëcu e. Pa vende që ndonjëherë ka, ndonjë er, ka mundësi muli këtu. Dhe kjo është e e shpjeguar në shomajtë të Kuranit, ka thënë Allahu xhën el xelaluhu në ajetin El Kursi, çka ka thënë Allahu xhën el wala. Allahu nuk e merr as xhumi as kotja. As xhumi as kotja. Po xhumi dhe kotja nga vijnë. Nga vijnë xhumi dhe kotja, nga zbrastira e njerëzit dhe nga harximi i kuvetit Vjen djumi. Kur kur vla njeriu, kur ti argjoj e këta kudret, thot tash jam liq shtua, duhet më rro me flet. Allahu dha Allahu Samed, kta s'qona vol. Allahu jan jan nuk e ka as kotja e as djumi. Tha Allahu te bareke ve teala, Allahu Samed, pesh kuptimi i dit. Kuptimi i tret i fjalas as Samed është elghani. Pasanik i pasur mirë për pa, pasanik jo si na pasaniku i cili i dhimë së të pasurija është fukara pasaniku i cili e ruën në pasurijen mështë i hubë është fukara ruëtja e ti është fukara lëk friga mështë i hubë është fukara lëk punën me mbledhë ma shumë është fukara lëk keqëtë janë fukara lëkë e me zhjetë që ka pasuri Allahu gjellëvala tha Allahu samet ka pasuri jo si ti uvët Jo si t'juve çka I frigoni mës t'ju humbe A jesht i pasur në qenjën në tina A jesht i pasur në qenjën në tina A jesht i pasur në qenjën në tina A jesht i pasur në qenjën në tina A jesht i nuk hargjohet A jesht i nuk hargjohet e bare kevët e ala A me pengamberi sallallahu alaihu sallem Kuri në gjitëte dhe kuri mëson të sahabët mulut Qaj dhe thënëte Lip kërko se jetu lipi ati që ka s'hargjohet E bo një Skan mo takat. Edhe mu kam pale sa pas unik. Kam, edhe më, kam e dhënë moskan takat. E Allahu që dhe nuk thotë skam takat. Nuk u thot tim harxhove shumë çka vone këtu. Nuk i dota di tjetrit. Ku i ta çujet kët pasuri? Jo ja, jo. Ja. Allahu jeb. Jeb usutu. Arrizqa er li men yasha. Allahu jallatha, ja lshin rizqun diku ina, pa ja ndal. A nda njerzit thonë, Allah ja ka shlufi lanit, ja ka shlufi lanit sashtu ja ndal. Nga se vjen prej ati çka s harxhova dhe tha për nga meri alai salatu e salam, krejt kjo qka e ini të konsumua, është nja e një qinta e rahmetit të zbitur nga Zotë i onë Gjellë Gjellalu. Ajo qka është në akhirat, është shumë ma e madhe, se sa kjo. Pas e tha Allahu te bare kjo e te ara, lem jelit o lem julet, se ka bodi kanë Allahu Gjellë Gjellalu, nuk e ka lind, dhe nuk është i lindur. Djetarët kanë diskutu, Sepse Allahu ka thon një herë skalint, pasa ka thon se është i lindur, edhe pse esenca e kon e kundërta. Se njeriu në herë lind e mos ani bëhet bab. Pra neve nuk mund na më thon një her as nuk jam bab, po më thon unë ekzistoj e kam babun mos ani. Andaj njerzit nuk thon ai e bab, po njerëzve kanë ekip bab. Se njëri ti e lind, pastaj lind tjetri. Mir pa po Allahu xhelu ala e kthej ne të kundërta. Tha se ka lind dikall e asë që është i lindur. Li kanë fanë djetarët nga se ato që kanë ndeviju, kanë ndeviju qëtu. Ato që kanë ndeviju, kanë ndeviju qëtu. Ku kanë ndeviju? Ata kanë mendu se ka, ka djallë. Ata kanë mendu se ka djallë. Ane dhe Allahu gjeloha, lemjelit, s'kalin, wa lemjulet dhe nuk është i lindur. Li wa lemjekullahu kufuhen ehat dhe ati nuk është i barabartë. Pas kësht do të vazhdojna sure, me kuptimin e kësaj sureje, me lejin e Zotit Gjallëxhallal, Nuxhamate, erradhas e lësimit Allahun te bareke o te ala, që Allahu Gjallëxhallal, Tangrit madhështinë Allahut në zemrat tona, elusim Allahun te bareke o te ala, që Allahu Gjallëxhallal ut na mundson me kuptue fjalët e të Zotit, fjalët e pejgamberit ton sallallahu alejhi dhe sellem, elusim Allahun te bareke o te ala, që Allahu Gjallëxhallal t'andriçon mendjen tonë me Kur'an, t'andriçon shpirtin tonë me Kur'an, elusim Allahun te bareke o te ala الله جل جلاله أرسيرت جناعة الطوانة مقاطة الطوانة الله تلارقون برينيه أتمانكسيد الله جل جلاله نايفال ألوسيم الله تبارك وتعالى الله جل جلاله مسلمان قدشان الله تنديهمن يتيمة مسلمان و الله تنبولان باسونيك برمسلمان و الله تبان فيسنك أعطت سياتيان فقراء الله تباسوران أقول قولي هذا وأستغفر الله ليه ولكم فاستغفروه إنه هو القفور الرحيم والحمد لله رب العالمين